Isabela Vasiliu Scraba despre lipsa individualizării călăilor sau despre anchetatoarea din romanul Iliades pe strada mântuleasa. Moto: Am terminat pe strada mântuleasa în stilul pe care îl voiam și care salvează întregul, pentru că prelungește și explică întâmplările narate de fărâmă prin gura și interpretarea anchetatorilor. Mă întreb dacă pe strada Mântuleasa ar putea pătrunde în țară, text pe care sunt sigur foarte puțin îl vor înțelege în adânc. Mircea Iliade, Jurnal, Noiembrie 1967 Rezumat de idei Mircea Iliade, prinsă în mrejele unei povestiri după 12 ani Voită interdicție de sărbătorire la 60 de ani printre scriitorii români din exil. Abrutizații vremurilor noastre, conform Cioran, ratează calea de cunoaștere pe care o oferă literatura. Le viei om, el officier, mediatizat la televiziunea franceză de un academician francez. Teroarea securității comuniste declanșată de un banal Câvic Procuvou, Ana Paucher, colonel sovietic și monstru într-un secol darnic în teratologie, depășirea politicului prin dimensiunea sacului, cale de sustragere din teroarea istoriei, lipsa de individualizare a căleilor. Sterilizarea dimensiunii spirituale prin contactul permanent cu devenirea istorică Fărâma de divinitate din omul ajuns pe strada mântulasa Și eroarea schimbării de titlu odată cu traducerea Faimosul Mirce Eliade, a ales în 1966 membru a Academiei americane de Arte și Științe îl sfătuia într-o scrisoare pe un prieten de-al său bucovinan, poetul și romancerul Vasile Posteucă, să nu cumva să-l sărbătorească la împlinirea celor 60 de ani revista Drum, scoasă de poetul devenit doctor în filozofie cu o lucrare despre Rilke, pentru că sute de ochi de foște anchetatori ai teminților politice comuniste experți în lichidarea creațiilor culturale românești Împreună cu creatorii acestora, atât așteaptă să găsească un pretext ca să îngroape de vii pe amândoi. Vezi 27 martie 1967 în corespondența publicată de Ion Filip Ciuc în revista Convorbiri literare 2001. În toarna acelui așa an, recitind pe strada Mântuleasa pentru a scoate din ea un fragment pentru rezista destina lui George Uscătescu, Eliade s-a lăsat prins în mrejele povestirii, continuând a o scrie după o întrerupere de 12 ani. El consemnează că a revoit manuscrisul ultimului text literar redactat în 1955, când încă era liber de servitus profesionale, probabil pentru că n-a ajunsese a trece oceanul spre lumea cea nouă a gloriosului său profesorat de la Chicago, conform înceria de jurnal octombrie 1967. În Le Prof du Labirint, Antichien avec Claude-Henri Paris, 1978, este înserată o discuție în marginea acestei cărți considerată de critica europeană dreptuna dintre capodoperile literare ale scritorului Mircea Iade. Părerea Hermeneutului creațiilor folclorice era că universul nesecat al vechilor povești ne-încântă mereu. În Luviei Vieux homme, Paris 1977, Ceea ce contează a fi în primul rând faptul că Fărâmă se facea ascultat că cititorul, ca de altfel și poliția, este sedus, fascinat de poveștile con-crescute una din alta ca în una nopți. Sensibil la tragedia celor 4 milioane de români ajunși după 23 august 1944, să fie martirizați cu sutele de mii în pușcările politice și în lagările de muncă forțată, Mircea Eliade sublimează teroarea istoriei în pagini de literatură filozofică, la care știa bine că abrutizații vremurilor noastre, confonțiorani, nu vor avea acces. Eliade credea, ca și laureatul român a premiului concur, că literatura poate deveni o cale de cunoaștere, când ajunge a mânui verbul în toată amploarea lui și nu numai pe o parte din el specializată într-un sector sau altul al cunoașterii. Vezi despre numele exact al lucrurilor în revista al scriitorilor români München 1984. Mircea Eliade din 1970, membru a Academiei Britanice, din 1973-a Academiei iar din 1975, membru a Academiei Belgiene, în conversația cu Roquet, l-a îndemnat pe interlocutorul său a rezuma subiectul romanului pe strada mântuleasă, foarte citit în Occident, fiind tradus în germană și olandeză fără schimbarea titlului, cum s-a întâmplat cu traducerea franceză, și cu unele traduceri în alte limbi. În Franța, volumul pe strada Mântuleasa fusese mediatizat de Marcel Brion, membru a Academiei franceze, care l-a prezentat la televiziune, însă și autorul volumului Du Vieux homme l'Officier, Paris 1977, fiind onorat în 1976 la Sorbona cu titlul de Dr. Honoris Causa. În 1977, anul apariției traducerii de franceze a romanului Iliades, tocmai fusese decernat din excediat de Premiul Academiei Franceze pentru istoria credințelor și ideilor religioase, în 1978 conferindu-se și în alta distinție a legiunii de onoare. Toate aceste distinții lipsesc din prezentarea lui Eliade în volumul Mar Român de Pretitudinei, editura Alexis București 2015, prefasat de directorul Institutului Cultural Român, distințiile nefiind trecute, vreme de mai bine de un sfert de secol, nici în cărțile din seria Mircea Eliade scoasă de Humanitas, fosta editură politică a Partidului Comunist Român, amatoare să difuzeze false polemici cu ideile lui Iriade. Ca și în Noaptea de Sânziene, în franceză tipărit în 1956, cu titlul Neinspirat schimbat în pădurea interzisă, cum apare și în portugheză, în 1963, roman ce se referă în felul său propriu la istoria României, și în romanul Pe strada Mântuleasa, publicat în românește cu vreo 9 ani înainte de apariția sa la Galimar, întâmplările se succed, ai doma avana și de nenorociri din țara captivă după cortina de fier. Pe 28 ianuarie 1943, Mircea Eliade scria în jurnalul Lusitan, publicat întâi în Spania în traducerea lui Garigos, și apar după niște ani cu erori de lectură a originalului românesc și cu lipsuri la fosta editură politică, că agonia Europei a început cu agonia de la Stalingrad și că față de ceilalți asasini politici comuniști, asasinii roșii operează la scară mare, de la milioane în sus. Vezi merceria de jurnalul portughez București 2010. Când îmi închipui cum vor pieri elitele românești, cum se vor suprima personalitățile, cum se vor desăra sute de mii, poate milioane de români ca să piară ghimpele români din marea comunitate slavă, mă apucă un fel de disperare, mai nota Mircea Eliade pe 9 martie 1944. În țara aflată sub ocupație bolșevică, teroarea securității comuniste se declanșa din semin, fără a fi nevoie de motive întemeiate cât decât Era suficientă confundarea unei persoane cu alta, purtând același nume situație evocată în romanul pe strada mântuleasă. S-ar putea însă ca tocmai arestarea și anchetarea fostului director de școală, numit semnificativ fărâmă, în urma acestui banal Cuvic Procuvo să-i fi făcut pe traducătorii francezi și englez să modifice titlul în bătrânul și ofițerul. Ei nu și-au dat seama că prin schimbarea de titlu se deplasează în mod neinspirat accentul asupra timpului istoric într-o literatură de inspirație ocultă. Vezi William Coats? literatură fantastic, metafizică e ocult în volumul Mircea de Caet de Laird, Paris, 1978, în care timpul istoric și monștrii pe care i-a făcut posibil aveau o importanță cu totul secundară. Însuși de notase următoare: Dacă omenirea ar deveni din nou religioasă, ea ar deveni din nou creatoare. Interesant este că primul scritor străin răsplătit în 1960 cu premiul Goncourt al Academiei franceze, acordat și romancerului Marcel Proust, se zisase în literatura metafizică a lui Merceriade, care îi trimisese în 1955 manuscrisul Nopții de Sânziene, în data ce l-a terminat, apariția politicului transpus pe altă dimensiune dar Vintilă Horia i-a reproșat prietenului său că ar fi acordat prea multă umanitate Anei Vogel, crezând că modelul personajului Ana Vogel ar fi fost Ana Paucher, colonelul sovietic care împreună cu generalul de încavedet Boris Grumberg, ales Alexandru Nikolski Nicolau, pusese la cale reeducarea studenții închisoare de la Pitești, prin torturi întrerupte săptămâni în șiri și care prin filiera NKVD a scăpat de judecată datorită prieteniei sale cu Stalin și cu Molotov. Vezi Denis de Letant, Securitatea și Dizidența în România, București 1998 Într-un articol din revista Contemporanul, Magda Ursache menționează că pe vremea închisorii de la Pitești, Anna Pauker a fi urmărit pe vizeta închisorii cumplitul experiment. În opinia scriitorului francez, totodată spaniol și român laureat în 1960 al premiului Academiei franceze, agenta sovietică Anna Pauker a fi fost din familia moștrilor celor mai limitați la ură și distrugere pe care i-a fătat acest secol în teratologie. Vezi scrisoarea către Mircea Eliade din 23 ianuarie 1969. La data când făcea aceste observații, laureatul primului concurs nu avea de unde să știe părerea istoricului religiilor Mircea Eliadeu, căci Hermeneutul universurilor religioase scrisese vimpere și hotărât că Anna Vogel, personaj prea uman pentru funcția de anchetator, nu are corespondent în realitate. Vezi scrisoarea lui Iliade din 21 mai 1969 în volumul Europa-Asia-America corespondență. Unui doctorant în istoria religiilor, fost comunist devenit din 1976 până în 1985 asistent de română a profesorului Mumann de la Gröningen, Asistent care s-a dovedit incapabil a înțelege literatura lui Eliade, vezi Izabela Vasilu Scraba o suită de clipro în dialogurile întrerupte de Eliade și o primă colaborare ratată de Culian. Mircea Eliade îi sugera de la Chicago să treacă din de simbolurile ce apar în roman, și să încerce a privi întreaga acțiune ca desfășurându-se într-un univers paralel cu universul timpului și spațiului profan. Vezi scrisoarea profesorului Mircea Eliade către doctorandul Cudianu în 17 ianuarie 1978. Dacă anchetatoarea Vogel ar fi avut vreun model, adaugă de pe 21 mai 1969, atunci autorul acestui personaj cu greu ar fi putut să ignore acele trăsături caracteristice sinistrii figuri politice, de îndeaproape torturarea studențimei închisoare de la Pitești. Ori, pentru reabilitarea Anei Paulcă, al cărui portret tronează și azi, la loc de cinste în Ministerului de Externe, s-a zbătut la finele deceniului 5 de al secolului trecut agentul sovietic Leon Tismananu, tatăl mediatizatului Vladimir Tismananu. Eforturi sporite în sensul reabilitării au devenit vizibile și în secolul XXI prin mass media românească. Odată cu prezentarea Anei Pauker pe postul TV2, în cadrul emisiunii Femei celebre. Pe 6 ianuarie 2015, agenta sovietică era comparată la televiziune cu Naglia Comănești de către Alian Cioroian. Asocierea celor două nume, fără legătură între ele, a fost strâmbițată de politicianul beneficiar de burse oferite de Fica lui Leon T. Răutu, în calitate ei de directoare a Colegiului Nouă Europe, cu prilejul emisiunii 5 minute de istorie, Apud Magda Ursache în contemporană, 2015. În cel privește pe academicianul Mircea Iliade cu delimitările sale clar formulate, el lasă o singură posibilitate pentru înțelegerea personajului nefiresc de uman în postura sa de anchetator aceea de a o considera pe Ana Vogel drept un simplu semn pentru ceva lipsit de individualitate cum notează însă și filozoful un semn menit să ilustreze scepticismul, cruzimea și încrederea oarbă în automatizare, statistică și tehnologie conform Mircea Eliade 1967 Materialiștii dialectici și istorici dispuși a reduce cultura la ceva inferior, economie, istorie, etc., erau considerați de idiade ca dezechilibrați în măsura în care au pierdut simțul realității, demistificând viața, cultura, viața spirituală. Idiade, Jurnal, Noiembrie 1961. Reprezentanții ideologiei comuniste descifrează poveștelor lui Fărâmă în cifrul politic, așa cum aveau să descifreze materialiștii dialectici filozofia lui Noica sau chiar scrierile literare și științifice Eliadești. Cei care dețin puterea sunt incapabili să-și că ar putea exista un sens în afara câmpului lor politic, îi spunea de lui Roche, vezi Mircealia de încercarea Labirintului 1990. Ceea ce le depășește închipuirea este fără îndoială tocmai substanța scrierilor literare Iliadești, este caerul din care se torc fascinantele istorie povestite de Fărâm, istorice l-au personaj și pe el, povestitorul povestit într-un stradiu român cu sfârșit criptic. Mitologia raționalistă a terorismului ideologic și post-ideologic este mitologia oamenilor înarmați cu cele mai noi cucerești științifice în materie de tortură psihică și fizică, ținând moarțiși să interpreteze în cheie politică, ceea ce depăsește cu mult cadrul ei Demonismul statului polițienesc care a dispus după 23 august 1944 schingiuirea și uciderea după gratii a sute de mii de români, ignoră în mod voit cu mult ca om. Drept primă și cea mai însemnată consecință a unei asemenea viziuni deformate asupra umanității, nu numai omului deveniți sursă de contabilizare a numărului de voturi, se estompează trăsăturile până dispar cu totul, dar și celor fascinați de puterea politică, a închetatorilor de tipul Anei Vogler, Când Mirce le-a de precizat, pe 21 mai 1969, că în ciuda de care ar face-o pe Ana cum asemănătoare cu una din figurile cele mai criminale din România ocupată de armata sovietică, el nu face nicio aluzie la Ana Paul că se pare că avea perfectă dreptate. Iar Marley Eliade avea dreptate exact din acea perspectivă inaccesibilă a asistentului de română de la Gröningă, Adică perspectiva omului trăitor în arhetip, în simbol care se sustrage terorii istoriei. Asistentul de română al profesorului Numan, în calitate de recenzent al literaturii Eliadești, făcând în 1984 referire și la romanul pe Strada Mântureasa, a neglijat un lucru fundamental: călăii din toate vremurile, au fost mereu în diz dezindividualizați, fiind considerați unelte. Dezindividualizați apar și cei care dețin controlul asupra unor linii modelate astfel, încât să reflecte disprețul lor față de individualitatea umană pe care nici nu o înțeleg, nici nu vor să o înțeleagă. Automutilați i-au ieșit în afara tiparilor omenescului, Devenind niște creaturi autocastrate de dimensiunea spirituală. În cartea sa despre Iliade, profesorul universitar Petru Ursache desprinde un citat din prima ediție a Nopții de Sânziene, în care Mice Iliade evidențiază sterilitatea contactului permanent cu istoria aflată prin știrile difuzate de mass media care nu ne fac să descoperim nimic care să merită să fie descoperit. Vezi, Petru Ursache, Camera Sambo, 2008 Hermeneutul universurilor religioase credea că în măsura în care omul modern se regăsește pe sine în simbolul arhaic antropocosmic, redobândește o nouă categorie existențială, care îl de nihilismul istoricist, fără să-l scoată totuși din istorie. S-ar putea chiar, ca de-abia acum, la lumina descifrărilor, istoria să-și dobândească adevăratul ei sens de epifanie a unei condiții umane glorioase și absolute. lia de Jurnal, iunie 1948. Ana Vogel nu are. Pentru că nici nu poate avea un model în realitate. Ea este total lipsită de individualitate. Este o funcție într-un stat polițienesc, o închetatoare, o unealtă a unui de deformat. Într-o atare lume, contactul cu istoria aflată prin mass media nu este doar permanent, e chiar obligatoriu. După cum bine se știe, omul își dobândește individualizarea prin spirit, iar spiritul e tot ce poate fi mai străin și mai de neînțeles pentru Oana Vogel, ahtiată după salariile mari oferite a închetatorilor de statul comunist, menținut prin teroare ideologică și polițienesc. Individualizat în romanul Eliadesc, este doar bătrânul director de școală, care și după 30 de ani încă mai încerca să desflege misterul unei dispariții din planul lumii fizice. Cu un an înainte de a relua redactarea romanului pe strada Mântulasa, profesorul Iliade spunea studenților săi americani că lumea modernă, deși este obsedată de moarte, refuză a și-o imagina creator, ignorându-i mitologia. După reluarea manuscrisului, Ediade notează că mitologiile morții nivelează concepțiile despre existență, spirit, realitate ale diferitelor culturi, unde mitologia morții joacă un rol central. Ediade, Jurnal, Mai, 1968 În roman, învățătorul fărămă ar fi copil și bătrân în același timp, fiind cel prin care renaște memoria vezi vedea de încercarea labirintului. timpul copilăriei poate fi văzut ca timp paralel timpului istoric, prin aceasta se aseamănă cu timpul mitic sau cu marele timp, și întrucât prin poveștele bătrânului Dască lumea se revrăjește, revelându-se cititorului narațiunilor sale aspecte nepănuite ale existenței, Putem presupune că adevărat, în sens al titlului scrierii Eliadești, ar fi drumul sau calea celui dornic de mântuire a omului aflat pe strada mântuleasă. Poate, având în vedere chiar aceste aspecte, Eliade îi comunica pe 27 martie 1977 orientalismului Vikander că scrierea sa tocmai a apărut la galiman cu un titlu dezamăgitor, de vie om el officier. La vremea când exilații români voiau să-l salveze prin cumpărare pe filozoful Constantin Noica, ajuns în închisoarea politică după ce dăduse spre publicare manuscrisul povestirilor despre om, redactor lui Zigu Ornea, care îl denunță securității pe ca și aruncă în pușcărie, Vezi Ioan Țicalor din Creștină a operului Noica în Bucovina Literară, iunie 2016, vezi și Noica în Vizorul Securității în Observatorul Cultural nr. 20 din 14 iunie 2005 și Luciana Pop, Constantin Noica și criticii săi din Securitate în ziua din 31 martie 2007, precum și spună, cu cine l-a turnat pe noi ca la securitate în ziua 7 aprilie 2007. Micieriade se gândise la dispariția civilizației omenești și la posibilitatea ca, prin povestirea viselor celor care au supraviețuit conflagrației atomice, să revină universurile spirituale și operele de artă anihilate prin bombele termonucleare. În romanul pe Strada Mânturasa, Lumea închetatorilor de închisorile comuniste e lăsată în urmă de fărâma de om preocupat de esențele care țin de miezul de divinitate din sine a fiecărui. După Mirsia de Iade, romanul său ar fi o paraugă a omului fragil. Fărâmă care vine de la a fărâma în bucătății, a prin fărâmițare pentru a ajunge la miez esență, este fragmentul care va supraviețui în cei puternici vor cădea. În de încercarea labirintului. În anul în care a terminat de scris pe strada Mântureasa, revista Prodromos i-a publicat un text despre poetul dramaturgul șeseistul Dan Bota. Din acest text decupăm în încheiere următorul fragment. Fiind tot atât de entuziasmat de geniul popular românesc pe cât era de rasin sau de prust, Dan Bota credea, alături de alți câțiva între care mă număram, că dacă o cultură își revelează conștient esențele într-o creație politică, într-o filozofie, într-o operă spirituală, devine prin însuși acest concept o cultură majoră. Chiar dacă, datorită limbii în care au fost expunate, valorile ei literare nu se pot bucura de o circulație universală. De aici, pasiunea lui Bota pentru esență. Vezi Mircea de fragment pentru Dan Bota, în volumul împotriva deznădejdii publicistică a exilului București 1992. NOTA între numeroasele citări ale eseului sa Vasilvus Scraba teze de doctorat despre Noica, Naionescu, Mircea Vulcănescu și Mircea Iliade, exact acest text a fost citat într-o lucrare de doctorat susținută în 2013 la Universitatea din Suceava.